Livada de vișin, de Anton Pavloviș -Cehov. Traducere, de Monighel și Radu Teculescu. În distribuție, Gina Patrichi, George Constantin, Mircea Algulescu, Ion Caramitru, Mitică Popescu, Mariana Micuț, Mihai Fotino, Ileana Stanaionescu. Regia artistică, Dan Cuican. zic trenul. E, cât să fie ceasul, dumneavoastră? Aproape două. Se clăpă de ziua ermora Alexei. Cu cât să fie trenul? Da, cel puțin cu două ore. Ce mare întâmpit mai sunt. Iau drumul până aici ca să-i întâmpin la gara și când coloc mă las pură de somn. Am adormit pe scaun. Ce rău, îmi pare. Ai fi -o să mă trezești. am crezut că ați plecat. Auzi, mi se pare că vine. Da, da, da. Ții să văd? Până scot bagajele, bă-una bă alta lui Ova n a stat cinci ani în dat. Hmm? Cum o mai fi? Dar ce ființă cum se cade. Simplă, cu care te înțelegi de minune. <laughs> Ți mi minte că... Vă un amândoi să fie vreo 15 ani, răpățatul tăi câine, care pătrundea o dugher în sat, mi-a tras un pumn în față, te-am de sângele, băna Veniți-mă amândoi la curte, nu mai ți-mi minte cu ce treabă și ele dacă am făcut. Liubov, <laughs> Andrevna, tot de și sub că pe vremea aia m-a dus la spălător, chiar aici, în camera copiilor, și mi-a spus, păi un plânge, nu plânge țara, nu-și le, că trece până te <laughs> Eu că tata era țara, eu port vesta albă și pantofi galbeni. Dă-mi, doamne, ce n-am gândit, să mă mir ce m-a găsit. Așa și cu mine. De îmbogățit, -mi m-am îmbogățit, am parale cu carda. Stau să chipzuesc și să judec mai bine. A, doar țarana am rămas. Țaran, țaran. Uite. Bă, da, bugeți să citesc cartea. Am perceput o boabă, de că am și-a dormit, am adormit și timp. Hmm? Uite, câinii nu s-au liniștit toată noaptea. Hmm. Au simțit că li se întorc stăpânii. Hmm. Ce-i cu tine dumneavoastră? Am tremurau mâinile, am să le șin. Fata preiești gingașă. Te pieptești și te îmbraci ca o domnișoră. Păi, nu se cade, nu se cade, nu trebuie să uiți. Cine ești? Ce e? A trimis grădinarul buchetul acesta ca să-l pui în sufragerie. Da, da. Pună-l, pună-l. Aduș-l niște gvați, oh, A căzut bruma. E ger. Trei grade. Și vișnii sunt toți în floare. Oh, nu pot să mă împac cu clima asta de la noi. Ce să fac, nu pot. Clima noastră nu ne ajută niciodată cum se cuvine. Și dați-mi voie să-mi adaugă, ermole Alexevici, că mi-am cumpărat al altercizmele astea Și îndrăznesc să vă încredințesc că scârții așa că nu mai pot suporta Cu ce să le ung? De fii hordă, dă pace, omule, că mă fi Nu e zi să nu mi se întâmple vreo nenorocire Și nu mă plâng, m-am obișnuit Ba, și zâmbesc Poftim doar, ermole Alexevici no, mulțumesc, doamne. Eu mă duc Vedeți? Ah, Vedeți? V-am împiedicat. Iertați-mi expresia ce ghirion, ca să zic așa. Da, e pur și simplu nemoral. Hermola Alexievici, am să vă mărturisesc că Epihodov m-a cerut în căsători el. No, ce vorbești, Nu știu ce să fac. Eu un om cum se cade, da. adeseori când începe să vorbească, nu pricep nimic. E frumos ce spune el, te mișcă, dar nu e de înțeles. Mie... Aș zice, îmi place, mă iubește la nebunie, dar se țin scai de el nenorocirile, în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Uite, lumea la a poreclit, 99 de nenorociri. Ia, taci, Păi, ei sunt. taci cum cu mine, simt că mă prinde un fior. Într-adevăr, au sosit. Să mergem să-i întâmpinăm. Oare o să mă recunoască, nu o să mă recunoască? De, de, de cinci ani nu ne-am văzut. vine rău, nu mă mai țin picioară, nu? Vedeți grijă de fernit, brața, Să de, de aici. O dai? aminte ce o e asta? Odaia, odaia copiilor este aia. A, crezi că am uitat. No. Ce frig e. Mi-au înghițat mâinile. Mamă, odaiele dumii tale, cea albă și a Violeta au rămas aceleași. Odaia copiilor. Hai, ce frumos. Dragă-mi uh. Hei, aici dormeam când eram mică. <laughs> mă simt parcă și acum copil. Luna! <laughs> Luna! Luna! Și varia, varia tot mai seamănă cu <laughs> <laughs> Ca o cândugăriță. Ca șutimioară, varia, varia. Dar și pe Dunia Duniașa am recunoscut-o. <laughs> Duniașa. Trenul a înțelzit cu două ore. Ce zice de asta? Mai întâi, mai întâi vreau să văd toată casa. Hai! Hai. Pe când v <laughs> Oh, se știi, de patru nopți am închis ochii pe drum. Și acum sunt înghețată. Când ați plecat era zăpoată, gernucă acum. Draga mea. <laughs> Luminița mea, bucuria mea. Trebuie să vă spun ceva de mai pomenit. Nu pot să mai aștept nicio clipă. Iar o poveste de azi. După pași contabilului Epihodo, m-a cerut în căsătorie. mi la asta, Nici nu știu ce să fac. Mă iubește, mă iubește așa de mult. O daia mea. Ferestrele mele, parcă nici n-aș fi fost plecată, sunt acasă la mine, mâine mă scol dimineață și alerg în livadă, dacă aș putea să dorm, n-am dormit tot timpul călătoriei, mă, m-a nu știu ce neliniște. Al alteri ați văzut Piotru Sargevi. Pita! Dorme în pavilionul, băi, acolo locuiește. Mi-a să nu-l deranjez, zice. Ar fi trebuit să-l trezesc, dar varia nu mi-a dat voie. Tu zice să nu-l scori. Da. Duniașa, părinte de cafeau. Da, Mama, vrea cafea? Numai decât varia? Slavă domnică, ați Iată-te iarăși acasă. S-a întors sufletul meu. Frumusețea mea a venit. Prin cât am trecut? Cred. Când am plecat, era frică. Din tot drumul Charlotte n-a făcut decât să vorbească și să ne arate fel de fel de scamatori. De ce mi-ai dat-o pe cap pe Charlotte? Bine, drăguță, dar la 17 ani nu puteai pleca singură în străinătate. Iată-ne și la Paris. E fric și ninge. Eu vorbesc cu franțuzească îngrozitoare. Mama locuiește la al cincilea etaj. Intru la ea și dau peste niște francezi, niște cucoane, împreună bătrân cu o carte în mână și fumul de tutun, O casă neprimitoare. Mi s-a făcut odată milă de mama. I-am luat atunci capul în mâini și l-am strâns la piept, de deci nu venea să-i mai dau drum. Iar mama mă mângâia într și plângea. De loc nu mai îmi spune. Nu vila de la mantoni și nu mai rămasese nimic. Nici mie nu mai îmi niciun ban. Abia m-a făcut ce să ne întoarcem în vara. Și mama nu înțelege nimic. În timpul călătoriei mâncam la bufetele din gara. Ei cerea tot ce era mai scump și le dea chelnele lor câte o rublă, luat la fel. E așa, cerea și el o masă întreagă Era groasnic E așa e la cheul mamei, l-am adus cu noi L-am văzut icălosul Ia spune Varea, ați plătit o bândă? Dar de unde? În august să o să vândă moșia. Varea, te-a cerut în căsătorie Elu Pahin Doar te iubește De ce nu lămoriți între voi lucrurile? Ce mai așteptați? Nu, cred că nu o să se facă Cum? Nu-și vede capul de treabă și apoi Nu de lui de mine nici nu-mi dă atenție. Toți vorbesc de căsătoria noastră, toți mă felicite și. Pentru ce? Pentru nimic, totul e ca un vis. Ce frumoasă să ce Ce asta, o albină? Da, mi-a cumpărat-o mama. La Paris am zburat cu balonul. S-a întors flecelul meu. Frumusețea mea a venit. Toată ziua cu treburile gospodării, nu mă gândesc decât la un singur lucru. Să te văd odată, măritată cu un om bogat. Atunci o să mă liniște și eu și am să colind mânăstirile. <laughs> Aș tot umbla. Doamne, ce splendoare. Da, când a păsările în livadă. Cât să fie ceasă? Aproape trei. Draga mea, din timpul să te culci. Ce splendoare. Poți să trec? <coughs> Când te place să nu te mai recunoasci așa cum te-ai schimbat în străină? Mm. Da, mă, ta cine ești? Când ai plecat eram și șchioapă. Mm. Nu-ți mai aduce aminte de mine? Mm. Dunia așa. Ah, Ștrengăroaică. <laughs> Ce s mai întâmplat? Ai. Am spart o farfurionă. nu e nimic foarte noroc. Ar fi trebuit să o vezi pe mama pe te aici. Nu, nu, am spus să nu-l trezească. Da. Sunt șase, șase. ani de când am murit tata. O lună după aceea s-a necat în rău fratele meu Grișa. Un băiețel trăgut de șapte ani. Mama n-a mai putut îndura și atunci a plecat fără să mai privească înapoi. O dacă ar ști cum o înțeleg. Pediatru Fimov era preceptorul lui Grișa. Dar întâlnirea cu el ar putea să-i reamintească totul. Doamna își va bea cafeaua aici. E gata. Tu ne-așa, da, frișca. Ah, am uitat! Mm, S-au întors de la Paris. Și voi replicava din vară la Paris, dar cu nu. De ce resfirse? Să-i întors de până. Dacă am apucat ziua asta, acum. Pot să mor, Când Când te gândești, surioară, că a fost o vreme când dormeam amândoi în odaia asta. Și acum am 51 de ani. Ce ciudat. Da, vremea trece. Ce-ai spus? Am zis că vremea trece. Aici mai miroase încă paciulii. Văd să mă culc. Noapte bună, Ania, copilul meu drag, ești mulțumită că te-ai întors acasă. Eu tot nu pot să-mi bine. La revedere, ha. <laughs> ce mult semen cu mama ta. La vârsta ei, Liuba, erai la fel. E foarte obosit. Ah, da, ce ori, drum lung. Domnilor, e trecut de două, ar trebui să ne retragi. Să dău cafeaua și pe urmă plecăm cu tot timpțe. Pune-ți aceasta sub picioare. Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu. Am luat nărapul cafelei. Dau oricând și ziua și noaptea. Mulțumesc. Eu mă duc să văd dacă s-au atât toate lumele. Mulțumesc, meu. Să fie o adevărat. Să eu. Eu m am învis Hai, îmi iubesc țara și iubesc mult Nu puteam să privesc pe fereastra vagonului Fără să plec Nu, nu, trebuie să-mi beau cafeaua Mulțumesc, Vils Mulțumesc, mulțumesc mult, bătrânelu mă. Îmi pare atât de bine că mai trăiești Alaltă ieri. Nu mai de bine Eu trebuie să plec pe la cinci la Harco Ce păcat, aș vrea să mai rămân Să mai vorbim sunteți tot atât de minunat. Ba, s-a făcut și mai frumoasă, îmbrăcată ca la Paris, de de gata. Fratelor noastră Leonid Andrei, îți spune că sunt un bădăran, un țărănoi în bugății, dar e puțin în pasă, n ar decât să vorbească. Aș vrea numai ca dumneavoastră să aveți încredere în mine ca altă dată, ca ochii ăștia minunați și duioși să mă privească tot ca înainte. Tăi că mi-a fost stiobac la bunicul și la toată dumneavoastră, dar dumneavoastră ați făcut cândva... Cândva, atâta pentru mine, încât am uitat tot ce vă iubesc, vă iubesc ca de mai mult decât ca pe Nu mai pot, sta, nu mai pot, nu știu, nu, nu sunt în stare. Cum am să îndur atâta bucurie? A, puteți să și râdeți de mine, sunt o nebună, dar... Da, mă, doamne, pior! E bă, bă, bă. mă, da, e Și mea scumpă! Să știi că în lipsa ta a murit de daca noastră! Da? Ii ță, ușoară, mi uh, Știți, uh, eu aș fi vrut să spun ceva foarte și care să vă bucure să... Dar eu plec numai decât și n-am timp să vorbesc prea mult. Dar, așa, un două, trei vorbe. Ați aflat, cred că livada dumneavoastră de vișin se vinde pentru datorii. Da, da. Data licitației e la 22 august. Dar nu, nu, nu, nu, nu vă speriați, dragă libovă Andreevna. Doormeți liniștită că mai e scăpare. Iată planul meu. Vă rog numai să mă ascultați. Proprietatea dumneavoastră se află la numai 20 de verste de oraș Aproape de noua cale și Dacă livada de vișini și pământul de pe malul râului S-ar împărți în loturi pe care le-ați arândat pentru vile da? Ați avea un venit de cel puțin 25 de mii de ruble pe an Iartă-mă, dar e o prostie Eu nu înțeleg, nu te înțeleg, nu înțeleg nimic da, Vă lua de la și cel puțin câte 25 de ruble pe an de desatină și dacă veți anunța asta chiar acum, până la toamnă, uite, vă prind pe orice că nu va rămâne nicio o bucățică liberă. Eu cred că vă pot felicita, sunteți salvați. Poziția e minunată, râul e adânc. Nu că da, va trebui da, făcută puțină rânduială, puțină gurățenie, de exemplu, vor trebui dărâmați toate hardughiile cele veșe casa, asta no. care nu mai e de nimic, da. va trebui de asemenea să tăiați și vișinii pătrâni din lipață. Ui, vă-i tăiem? Da. Iartă-mă, dragul meu, dar nu pricep nimic. Dacă există ceva interesant în toată gubernia, aș putea spune chiar fără seamăn, apoi numai livada noastră de vișinie! Livada dumneavoastră nu-i fără seamăn decât prin uh, întinderea ei. Vișinii rodesc odată la doia și atunci nu știți ce să faceți cu vișinile, că nu le cumpără nimeni. Da, până și în dicționare, enciclopedic scrie despre livada noastră. Iertați-mă, dacă nu vom găsi nimic și nu vom lua nicio hotărâre, atunci... La 22 august, livada de vișini și întreaga proprietate vor fi vândute la licitație Vă rog, hotărâți-vă, vă jur că altă scăpare nu e, nu e niciuna Pe vremuri, acum 40-50 de ani, vișinile se puneau la uscat Sau se murau noțit, ori se făceau din ele vișinată, Sau se fierdeau pentru Dulceață. Atunci, ia mai taci, ia mai taci la Moscova sau la Harkov căruțe în de vișine uscate și și-au bani în glumă. Și vișinile uscate pe vremea aceea erau fragede, zemoase, dulci, parfumate. Se cunoștea un meșteșug anumit pentru ele. Dar așa, acum, cine mai știe meșteșugul ăsta? Nimeni, nimeni, l-a uitat toată lumea. La acola țară stăteau numai proprietari și țărari, dar acu sau i vici și vilegea turiști. Toate orașele, chiar și cele mici, sunt înconjurate de vile. Și am putea spune că peste 20 de ani vilele astea se vor înmulți foarte mult. Acum cei care vin pe timpul verii Se mulțumesc să-și bea ceai în dacă, Dar s-ar putea întâmpla ca în viitor Să-și îșghebeze pe deseatina lor de pământ O adevărată gospodărie Și atunci livada dumneavoastră de vișini Va ajunge o regiune de, de, de îndestulare De frumusețe, de bogăție Ai ce prostie Mama, ai primit două telegrame ah, De la Paris S-a sfârșit cu Parisul Știi tu, Iuba câți ani are dulapul ăsta? Lunea. Acum o săptămână, da? trăgând sertarul da. de jos, am văzut niște date arse cu fierul. Dulapul a fost făcut acum 100 de ani. Uh, e ce spui? Am putea să-i sărbăm jubilieu. fără doar e un lucru neînsuflețit. Totuși, oricum ar fi... E un dulap de cărți. Da, de ani. Da. E ceva, dulap scump și stimat. Salut existența ta, care de o sută de ani e destinată idealului luminos al binelui și dreptății. Chemarea ta tăcută pentru o muncă rotnică n-a slăbit de-a lungul unui veac întreg. Susținând în familia noastră, din tatăl fiul, Curajul și credința generațiilor într-un viitor mai bun, crescând ne în spiritul idealurilor de bine, ale conștiinței sociale. Și de Ah, Iertați-mă, Saruta, Ivana, n-am avut timp să vă salut, dați-mi mm. voie să vă sărut mâna Na, dacă ți-aș da voie să-mi sarut mâna, după ce ai dorit tu mm. și-apoi umărul yes. Astăzi îl <laughs> merg toate pe dos. Saruta, <laughs> da. Ivana, fă-ne o scamă dorie de am acum nu dai, pot, nu, îmi e somn acum, nu pot Am plecat să mă cu e, e timpul să plec și eu Ne vom revedea peste 3 săptămâni, până atunci Rămâneți cu bine. E timpul să plec. La revedere, Leorina Andreici. La revedere. Privi. La revedere, Iubova Andreevna. <laughs> Nu-mi vine să plec. Dacă vă mai gândiți la cele ce v-am spus cu privire la parcelare și luați vreo hotărâre, dați-mi de știre. Aș putea să vă fac rost de un împrumut de vreo 50.000 de ruble. Da. Gândiți-vă serios. Dar pleacă odată. Da, bine, bine. Plec uite. Mă duc bine. Rămâneți cu bine. Ce bădăram! Iertați-mă, vă rog, știu că Varea se căsătorește cu el, e logodnicul ei. Unchiule, nu vorbi prea mult. Și adică de ce nu Varea? Eu m-aș bucura foarte mult, este un om de ispravă. Da, e într-adevăr un om foarte de ispravă. Am buc Putem să mergem la cucar. Iar v a spus pantalonii ăștia. Nu știu ce să mă mai fac cu dumneavoastră. A risoarele și nu mai e frig. Uite, mamă, ce minunat sunt pomul. Doamne! Doamne, ce ai! Cântă grauri! Toată livada e albă. ți minte, Liuba? Aleea asta lungă, care se întinde ca un brâu nesfârșit. Da. Și strălucește nopțile cu lună. O mai ții minte? Mm -hmm. N-ai uitat-o? Zile ale copilăriei mele. Dormeam în camera asta. De-aici priveam livada. Fericirea se trezea odată cu mine în fiecare dimineață și livada era ca și acum, nimic nu s-a schimbat. Totul, tot, totul e alb. Ah, oh, livada mea! După toamnă grea și o iarnă rece, iată-te, iarăși tânără și plină de fericire. De-aș putea să lepăd povara asta din inimă și de pe umerii mei. De-aș putea să uit trecutul. Și livada asta să o vândă pentru datorii. Nici nu-ți vine să crezi. Ai, ce vadă minunată. Grămezi albe de flori. Un cer albastru. Livora drena. Vreau numai să vă urez cum venit și apoi plec. Mi-au spus dimineața, dar n-am avut răbdare. ce mi E pete atrofimo! Petea, pete Fostul preceptor al lui Gresa. Cum, să mă fi schimbat așa de mult? Petea? Ce, ce nu? Ajunge, iubi. Iubi, ajunge. Păi, te-am spus să aștepți până dimineață. Iuda... da. Grișa! Grișa! Meu. Meu. Grișa! Grișa! Grișa! Grișa! copilul Grișa! Nu, Grișa! Grișa! Grișa! Grișa! Grișa! Grișa! a Grișa! Grișa! Grișa! De ce, de ce, de ce, de ce, prietene, drag? Eu, nu Da, da, da, Ania acolo și eu vorbesc tare. Da. da, da. Fac mult zgomot. Ce-i, Eu? De ce te-ai schimbat așa? De ce ai împătrânit? Știți, în tren o babă mi-a zis boier purlit". Eu când am plecat... Erai încă un copil, un student chipeș și acum, uite, ți s-a rărit părul, porți ochelari. Toți studenti ești? Da, da, și poate am să rămân student pe viață. E, acum cu toții la culcare, hai. Hai, Luna, hai, de a și tu, Luna. Da, da, da. Măicuța a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Asta așa e. Dacă pentru o boală se prescriu multe leacuri, să știi că boala e de nelecuit. Eu gândesc toată vremea, frământ creierul, găsesc multe căi, foarte multe chiar. De fapt, însă, niciuna. Ar fi bine dacă am moștenit pe cineva. Ar fi bine, poate, să o mărităm pe Ania cu un bărbat foarte bogat. Ar fi bine chiar să mergem la aeroslav și să ne încercăm norocul cu mătușa noastră, contesa. E bogat, e foarte bogat. Te ne-ar ajuta mătușa Nu, nu, nu, nu mai scânci. Mătușa noastră e foarte bogată Dar nu ne iubește Mai întâi pentru că sora mea s-a căsătorit cu un avocat Și nu cu un nobil. Are mult suflet, e bună, e, e drăguță O iubesc foarte mult Dar oricâte circunstanțe atenuante, am născot Și trebuie să recunoaștem că e o femeie vicioasă Și lucrul ăsta se simte Până în cele mai, mai mărunte Mișcări ale ei ce, ce pe Ania. S-a deșteptat din cauza noastră. Ce-ai spus? Uite, mi-ai intrat, ce? intrat cea mea în ochiul drept. Da, Știi okay. că joi am fost la tribunal? Ania, de ce nu dor? Nu, nu pot să dor. Micuța mea, copilul meu drag. Tu pentru mine nu ești numai nepoata mea, ci meu neopăzitor. Totul, dar totul, credem mă Te cred, unghiule. Toți te iubesc și te stimează, dar ar trebui să nu vorbești, ci să taci mereu. Da, mă, de mă. ce ai spus acum despre mama, despre sora ta? De ce le-ai spus toate astea? Da, e îngrozitor, dar cuvântarea pe care am ținut-o azi în fața dulapului, e, e, ce tâmpit am fost. Nu după ce am isprăvit, mi-am dat seama de... Din toată temperia ei Într-adevăr, unchiul ar trebui să taci Să taci mereu De Dacă ai voru mai puțin, te simți mai liniștit La, O să tac, o să tac, tac Două cuvinte, mai să vă spun ce începusem Joi am fost la tribunal da. S-au strâns mulți prieteni și au început discuțiile despre una, despre alta Și uite, până la sfârșit am înțeles că am putea obține un împrumut pe poliție Ca să prătim procentele la bancă mm -hmm. Marți, mă duc să mai vorbesc o dată Mai te o să vorbească cu Lopahin Desigur, nu o să o refuze. Iar tu, Anea, după ce te vei odihni Vei pleca la Iaroslav, la contesă, la bunica ta Așa că vom acționa din trei părți și treaba e ca și făcută Vom plăti procentele Sunt sigur Pe cinstea mea Jur pe ce vrei că proprietatea nu se va vinde Uite, jur pe fericirea mea Bate mâna, bate mâna Cârpă să-mi spui Om fără cinste să-mi spui cum vrei Dacă las să ajungă la licitație Să-o jur pe viața mea Ce bun ești, unghiule Și ce deștept ești Acum sunt liniștită, sunt liniștită Sunt chiar fericită Dumnezeule, Andrii! Ce, ce? Când aveți de gând să vă culcați? Nu mai de cât, nu mai de cât, du-te, fers! Da, da. Te rog, du-te, du-te! Ce să fac? Da. Astăzi mă voi dezbrăca și singur. Hai, hai, copilașilor Cu pilașilor! nani, nani, nani. pe mâine, acum duceți-vă la culcare. Eu sunt din generația de la 1880. Nu e ea lăudată prea mult, totuși vă pot spune că pentru convingerile mele am îndurat destul. Nu degeaba mă iubesc țăranii. pe țăran trebuie să-l cunoști, trebuie să știi în ce fel țării. Iar adic. încep eu Taci, unchiule, taci. Leonid Andriș. Mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Hai, culcați-vă și voi. Noapte bună, da. De aceea nici nu știu câți ani am Mereu mi se pare că sunt tânără Când eram mică, tata și mama mergeau de la un bâlgi la altul și dădeau reprezentații foarte frumoase Eu făceam saltul mortal și alte diferite figuri și... Când au murit, tata și mama m-a luat o doamnă, o nemțoaică, care mi-a făcut educația Apoi am crescut și m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt eu? Cine sunt eu? Nu știu. Cine sunt părinții mei? Poate nici nu au fost căsătoriți vreodată. Habar n-am. Nu știu nimic. Ah, am atâta nevoie să vorbesc cu cineva și n-am cu cine. Nu am pe nimeni. Nu-mi pasă de lumea vrăjbită De frați și vrăjmași Nici că pasă Ah, ce plăcut e să cânți la mandolină asta e chitară, nu mandolină Pentru nebun îndrăgostit e o mandolină Când dragostea Mie părtășită de inimi mele, aleasă. Groaznic nici mai cântă oamenii ăștia. E așa? Eu sunt un om cultivat. Da. Citesc diferite cărți extraordinare. Dar n-am ajuns încă să știu ce vreau. <laughs> n-am ajuns încă să știu dacă trebuie să trăiesc. Sau ca să spun așa, dacă trebuie să mă... <laughs> E. Acum mă duc Tu, Epihodov, ești un foarte deștept și foarte primejdios Fără îndoială că femeile te iubesc la nebunie, nu-i așa? Ce proști sunt toți deștepții ăștia ah, N-am cu cine să schimb o vorbă, sunt singură, singură n-am pe nimeni și nici nu știu cine sunt și nici de ce trăiesc. Și... Întrucât mă privește la drept vorbind fără să mă ating de alte lucruri, trebuie să vă spun între altele că soarta se poartă cu mine fără milă, precum furtuna cu o coajă de nucă. Admițând că mă înșel, atunci, de ce, de exemplu, azi dimineața când m-am trezit, am văzut pe pieptul meu un păianjen de mărime nemaipomenită? <laughs> Bun e așa... Bine, așa da dai voi să te deranjez cu două, trei cuvinte Da, vorbește Aș dori între patru ochi Fie, da, Dumnezeu Adun pelerina din casă Da Vezi că e lângă dulapă Da E cam de aici Bine, Ce o aduc hmm. Omul cu 99 de nenelorșiri Mare tâmpit între noi fie vorba M-am mm -hmm. ah, făcut nervoasă mm -hmm. N-am astâmpăr De mica m-au băgat la boier Și m-am dezobișnuit de viața de la țară mm -hmm. Uite ce albe mi sunt mâinile mm -hmm. Albe ca ale unei domnișoare mm -hmm. Acum sunt plăpândă și delicată Mă tem din temirce. E îngrozitor Mm -hmm. Iașa. Hmm? Iașa, dacă m-ai nu știu ce s-ar întâmpla cu nervii mei oh, Dulceața mea Desigur că o fată tânără trebuie să fie cu minte Niciodată nu mi-au plăcut mie fetele cu purtări nechipzuite Eu m-am îndrăgostit de dumneata ca o nebună, Iașa mm. Dumneata știe multe și poți să vorbești despre toate mm, da. Uite, uite, dumneata, care e părerea mea când o fată iubește pe cineva, înseamnă că e imorală. Ce plăcute să fumezi o țigară de foi în aer curat. Asculte, vin boiere, frate că te duci acasă ca și când ai venit de la riu, știi? Da. De la scăldat și eu pe drumul ăsta. Altfel o lovești ei și eu o să creadă că am avut-o întâlnire. Nu pot să sufăr una acasă. Te rog, du-te pe el. asta mi-a dat urer de cap. Te rog trebuie să vă hotărâți până la urmă. Timpul trece. Chestiunea e foarte simplă. Vreți să vă împărțiți pământul în parcele și să-l arătați? Răspundeți. Da sau nu? Numai un singur cuvânt, vă rog. Puneam, dai, de -astea eu îmi dau. Nu e rău că s-a făcut o cale ferată. Uite, am putea merge până la ora 10. Mai Nu Numai un singur cuvânt, răspundeți-mi, vă rog frumos. De ce? Ieri, numai ce? departe, mai aveam încă foarte mulți bani. Azi nu mai am aproape nimic. Viața mea, Varia, face toate economiile din lume. Îi hrănește pe oameni cu supă de lapte, iar în bucătărie bătrânilor le dă numai mazări și eu cheltuiesc banii fără nicio noimă. Uite! Nu, nu, nu, dați-mi voie să-i strâng eu. Lăsați-te, vă rog! Ia, așa, fi, te rogat de. Nu, nu, ce? ce m-am mai dus să prânzesc în oraș? Restaurantul ăsta al vostru e prost. Și muzica la fel. Vețele de masă ducnesc ca pun. Și tu, Leona! Văut atât de mult? De ce ai mâncat atât? Azi, la restaurant, ai vorbit iar vrute și nevrute. Iar despre generația ta, despre decenul al 8-lea, despre decadenți și cui ai vorbit chelnerilor despre decadenți. da adevărat. Vă îndoială, cu mine nu mai e nimic de făcut. E, și tot ce te, tot învârtești așa. Nu pot să vă aud glasul fără sărți, credeți? Ai auzit? E bine, alege. Sau el? Sau eu. Pleacă, ia, sa pleacă, pleacă de aici. mă imediat. Am auzit că bogătașul bareganu vrea să cumpere moșia. Se zice că va lua chiar parte la licitație. Da, de unde știi. Da, se vorbește în oraș. Mătușa din Iaroslav a făgăduit sa ne trimite bani și cât? nu se știe... Dar s ar putea să vă trimit? 100, 200 de mii? Da, care dacă n-ar trimite 10, 15 mii, da. am fi mulțumit. Nu, nu, nu, nu vă rog să mai iertați, dar n-am întâlnit niciodată oameni atât de nechipzuit, atât de nepractici și de ciutați ca dumneavoastră. Vi se spune verde în învață că vi se vinde proprietatea și nu vreți să înțelegeți de fel. Bine, dar ce putem face? Păi învață-ne! Că ce să vă ce -s, să -s, Că în fiecare zi nu fac decât asta. În fiecare zi vă spun același lucru și renta pentru vile și asta chiar acum, cât mai repede. licitația aproape, înțelegeți, vă rog. De-îndată ce o să vă hotărâți, vă vor da bani câți vreți și veți fi salvați. zile Da. Și viligiaturiși? Da, bineînțeles. ai dragul meu, iartă-mă, dar este banal? E, nu. Eu sunt cu totul de părere da, ta. Dar să începem să plâng sau să unul sau să sau sau, sau, sau, sau, sau sau să urm, nu mai pot. M-ați scos din vile. Iară-mă, Leolita, griși că te spun în față, de cum uiere, domnule? Ce-ai spus? O, o, o, o muiere! Ștați te vă rog să vă ajutați, să am plecat! Nu, păi nu, nu, nu pleca! Nu, nu, rămâi! Rămâi, <cute> dragul meu, te rog! Haide, poate că găsim ce ce să armon, mai găsi? Ce să mai găsim? găsiți? Nu pleca, te rog, te rog! te rog, Când ești aici, îmi pare totul mai vesel! Nu știu, tot aștept să se întâmple ceva parcă mi-e teama că se dărâmă casa peste noi! <cute> Multe păcate mai avem. Dar ce păcate, iubov Andreevna? Se zice că mi-a încheltuit toate averea pe caramele. Da. Multe păcate. Totdeauna am risipit banii ca o nebună. Și m-am căsătorit cu un om care făcea numai datorii. Soțul meu bea îngrozitor. A murit din cauza șampanii. Din nefericire m-am îndrăgostit de un altul și m-am dăruit lui. Dar tocmai în acea vreme, o primă pedeapsă să m-a izbit ca o măciucă în crește. Băițelul meu s-a necat, uite acolo, în râul acela. Da. Atunci am plecat în străinătate. Am plecat ca să nu mă mai întorc niciodată și să nu mai văd râul ăsta. Am fugit cu ochii închiși, Dar el m-a urmărit... Fără milă, nu m-a cruțat. Am cumpărat o vilă lângă Monton. Acolo s-a îmbolnăvit. Trei ani n-am știut ce odihna nici ziua, nici noaptea. Mi-am slăit puterile căutându-l. Mi s-a vlăguit sufletul. Și anul trecut, când am vândut vila ca să plătim datoriile și am plecat la Paris, el mi-a luat tot și m-a părăsit pentru alta. Am încercat să mă otrăvesc. Așa de stupit, așa de rușinos. Apoi, dintr-o dată, mi s-a făcut dor de Rusia, de țara mea. Mi s-a făcut dor de fata mea. De -te -te, telegrama asta am primit-o astăzi de la Paris. E tu de la el. Mă roagă să-l iert. Și să mă întorc. Parcă se aud o muzică undeva. E faimoasa noastră, orchestră. Îți amintești? Tot mai există. Da. Bine, păi, dar trebuie să-i chemăm o la noi și să dăm o petrecere. Eu n-au nimic. Ah, seara la teatru. Am văzut o pieză tare nostrima. Uite, sunt sigură că nu era deloc nostimă. Da. Ar fi mai bine să vedeți mai puține piese. Și să vă cercetați mai des pe voi înșiva. Cât e de cenușie viața voastră a tuturor. Și câte vorbe de prisos mai spuneți. Da, asta e adevărat. Și ca să vorbim deschis, viața noastră e stupidă. că nu era un țăran necioplit care nu pricepea nimic. Nu m-a dat la învățătorul, dar știa să-mi care cu bățul când se-mi băta. La drept vorbind sunt și eu. Tot atât de necioplici de incult ca și eu, nu știu nimic. Și când scriu... E și mie rușine de scrisul meu. Ei, trebuie să te însori, dragul meu. Da, asta e adevărat. Dacă îi luau pe varia. Da. E fată bună. Da. E o fată modestă, nu e frică de muncă și mai ales te iubește. Mm. Mi se pare că și dumneavoastră îți place de moi vreme. de că nu m-aș da în lături. E o fată bună. Mie, mi s-a propus o slujbă la bancă. Da. 6.000 de ruble pe an. Nu-i de tine, vezi zici de treabă da, da. Cunașule, îmbrăcați pardesiul, vă rog, e umezeală Mă plictisești, Firs Nu face nimic. Azi dimineață iar ați plecat fără să-mi spuneți Ai îmbătrânit, Firs? Ah, aud? Spune că ai îmbătrânit? Da, da, da. trăiesc cam de multisor nici nu era născut tatăl dumneavoastră și pe mine voiau să mă soare. <laughs> Când s-a făcut dezrobirea, ajunsesem prim valet, n-am primit să fiu liber și am rămas la boiere. Țin minte că toți ceilalți erau bucuroși, dar, dar de ce? Nici ei nu știau. Păi nu? Hă, ce bine era înainte. Cel puțin putea să mă znopească în bătaie, nu? Da, da, cred eu. Uh -huh. Țăranii erau cu Boierii Boierii erau cu țăranii. Acum fiecare o apucă în altă parte. Cine mai pricepe... Cine... Mai taci din gura, Firs? Uh -huh. Mâine trebuie să plec la oraș. Mi-a făgăduit cineva să mă prezinte unui general care ar putea să ne împrumute pe polițe. Nu folosește la nimic. Vă asigur că nu o să plătiți nici dobânzile. Ai urează, nu există niciun general. O, uite i pe copiii noștri! Iată-mi, mama! Veniți, Hai, veniți, veniți, dragile mele! Dacă-ți știam în două cât vă iubesc, stați lângă mine. Aici, aici, și dâna ta, pe Mă mulțumesc! Veșnicul student mereu printre domnișoare! Asta nu e treaba dumneavoastră! <laughs> în curând doar să împlinească 50 de ani și tot student e! De lasă glumele tâmpite! Dar de ce te super om Lasă-mă-mi pace! Stai, stai, stai, stai! Încă să te întreb! Care e părerea dumneitoare despre mine? Uite ce cred eu despre dumneata, ermola Alexeici? Ești un om bogat și în curând vei fi milionar. Dar rostul dumneitoare, în jocul marilor prefaceri, este acela unui animal de pradă care închide tot ce iese în cale. Petea, lasă mai bine spune-ne ceva despre planete. Nu, nu, să continuăm discuția noastră de-astea. Da, despre ce vorbeam? Despre omul mândru. Da, am vorbit ieri mult, dar n-am ajuns la nicio concluzie. Judecând simplu, fără speculații, despre ce mândrie poate fi vorba, ce sens poate avea ea, atât timp cât fiziologic, omul este rău alcătuit. Da. Iar în marea noastră majoritate suntem grosolani, lipsiți de inteligență și profund nefericiți. Da, da. Nu? Trebuie să încetăm odată, să ne încântăm de noi înșine. Trebuie să ne apucăm să muncim. Da, da, da. da. De murit, tot vom muri. Cine știe? Cine știe. Și ce înseamnă a muri? S-ar putea ca omul să aibă o sută de simțuri și când moare... Să-i dispare numai cele cinci, cunoscute nouă, iar restul de 95 să rămână vii. Ce deștept ești, Petia! <laughs> lucru mare! Omenirea merge înainte și își desăvârșește forțele. Tot ceea ce ne depășește azi, într-o zi, va fi un lucru pe înțelesul tuturor, obișnuit. Numai că trebuie să muncim, să ajutăm din toate puterile noastre pe cei ce caut adevărul. La noi, în Rusia... Deocamdată nu sunt decât foarte puțini cei care lucrează. Marea majoritate a intelectualilor pe care îi cunosc nu caută nimic, nu fac nimic și până acum nu sunt în stare să muncească. Își spun intelectuali, dar își clătuiesc servitorii și se poartă cu țăranii cum te-ai purtat cu niște vite. Da, da, da. Nu se trude să învețe, nu citeți nimic serios, nu fac absolut nimic. De-aveți preștiință? Nu fac decât să vorbească, iar arta nu o înțeleg. Toți și aere aer fac niște mutre serioase și vorbesc numai despre lucruri importante, filozofează, în timp ce în văzul tuturor muncitorii se hrănesc ca vai de lume, dorm fără perne câte 30-40 într-o cameră. Ne văd de proști, ne sunt duhoare, umezeală și promiscuitate. Cum, cum ne-am mai putea dori că frumoasele noastre discursuri nu sunt decât pentru a păcăli pe noi și pe alții? Arătați-mi unde sunt lagărele de copii despre care se vorbește atât. Unde sunt bibliotecile? Unde? Nu se știe de ele decât din romane. În realitate ele nu există. Totul nu e decât murdărie, vulgaritate, sălbăticie. Eu mă tem de mutrăle prea grave, nu plac. Mie mi-e frică și de discuțiile serioase. Ah, mai bine să tăcem cu toții. De bine, află că eu mă scol înainte de ora cinci dimineața. Muncesc din zori până în seară, toată ziua. Mănuiesc banii mei și ai altora. Și văd cum sunt oamenii din jurul meu. Trebuie să te să faci ceva ca să-ți dai seama cât sunt de puțini oamenii cinstiți și cum se cade. Câteodată că nu pot să adorm, mă gândesc, Doamne, Tu ne-ai dat păduri nesfârșite, câmpii cât vezi cu ochii, zări fără de margini și trăind în ele, ar fi trebuit să fim și noi niște uriași. Uriași? Viață oh, la Ce bun? Uriașii și sunt frumoși numai în mai În if de toate zilele zilele you're ce sure asta? Ce? Nu not Nu if you're unde sure departe, you're de not s-au rupt not sure if you're not sure Sau you're not sure if you're not sau if you're not bufniță. Nu you're not E ceva neplăcut. Înainte de nenorocire, tot așa s-a întâmplat. A țipat o cucuvea și samovarul a șuierat fără întrerupere. Înainte de ce nenorocire? Înainte de dezrobire. Ah. Știți ce, prieteni? Să mergem. E târziu. Ce e cu Ai ochi plini de lacrimi. N-am nimic, m să mergem, domnilor, să mergem. Avaria! Poftim. Știi? Am pus la cale căsătoria ta. Te felicit, Mamă, cu așa ceva nu se glumește. Ohmelia te du la mănăstire. mi a început să-mi tremure mâinile. N-am mai jucat de mult biliar. Ohmelia, o nim, vă pomenește-mă în rugăciunile Să mergem, domnilor, haideți să servește cina curând. Cum m-a speriat. Și acum îmi bate inima. Vă mai aduc aminte că la 22 august se va vinde livada de vișini. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă, bine. Bine, bine, dar acum hai la cină. Hai, hai. -n -n -n -n. hai bine. Bine. bine că au plecat. Acum suntem singuri, ea. Varea se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul <gătă> și se ține toată ziua de noi. Da. Cum idei strâmbă, ea nu poate înțelege că noi suntem mai presus de dragoste. Că ne zuim... Să ne ridicăm peste tot ce e meschin și trecător, peste tot ceea ce ne împiedică să fim liberi și fericiți. Iată adevăratul înțeles și țelul vieții noastre. Înainte nimic nu ne va opri să ne urmăm calea spre steaua ce strălucește aprinsă în departare. Înainte, deci, să nu rămâneți în urmă, prieteni. Ce frumos vorbești. Oi, ce minunat e aici. Da, vremea e frumoasă. Ce ai făcut în mine, pe? Când nu mai țin la livada de vișini cap până acum, cât mi era de drag înainte. Mi se părea că pe pământ nu e alt loc mai frumos ca livada noastră. Toată Rusia e livada noastră. Pământul e mare și frumos și are multe locuri minunate. Gândește-te, numai, Iania, că bunicul dumitale, străbunicul și toți strămoșii dumitale au fost boieri. Da? Nu? Da. Stăpâni peste robi, peste suflete vii. Nu simți cum sufletele astea te privesc în fiecare vișin din livadă? în fiecare frunză, din fiecare trunchi, nu le auzi glasurile. Ați fost stăpâni peste suflete vii și asta v-a stricat într-atât pe toți, toți care au trăit înainte și care trăiesc și acum, încât nici mama Dumitale, nici dumneata, nici unchiul Dumitale, nu mă seama că trăiți pe datorie, pe spinarea altora, pe socoteala celora pe care nici nu le lăsați măcar să vă intre în casă. Noi am rămas în urmă cu cel puțin 200 de ani. Nu am făcut încă nimic. Nu avem încă un gând limpede despre trecutul nostru. Noi filozofăm, dar ne plângem de plictiseală și bem vodcă. Eh, vezi? E atât de limpede că pentru a începe să trăiești cu adevărat, trebuie mai întâi să-ți răscumperi trecutul, să-i sprovești cu el. Și nu poți să-l răscumperi decât prin suferință, printr-o muncă uriașă și neîntreruptă. Înțelege asta, Ana? Casa în care trăim nu mai e de multă noastră. Și eu am să plec din ea. Îți dau cuvântul meu. Dacă ai cheile casei, aruncă-le în fântână și pleacă. Fii liber ca vântul. Câtă dreptate ai. Credem, Crede-mă. N-am încă 30 de ani, sunt tânăr, sunt încă student Dar am îndurat atâtea Cum vine iarna, sunt flământ, bolnav, neliniștit, sărac Ca un cerșător Și pe unde nu m am soarta Unde n-am fost Și totuși întotdeauna Zi și noapte, în fiecare clipă Sufletul meu a fost plin Plin de presimțiri nelămurite Eu presimt fericirea aia O văd de pe acum, știi? răsare Luna A unde ești? Răsare luna. Iată, fericirea. Uite, o vine, se apropie tot mai mult, îi tot... aud pașii. Și chiar că noi nu vom vedea, nu vom cunoaște, nu are nicio importanță. Vă vor vedea alții. Vania! Vania, unde e? Iar varia! e revoltător. Ce să-i faci? Haide-mi la râu, acolo e bine. Să mergem. Ania! Ania! Ania, unde ești? Ania! Nu să licitația. Nu era deloc nimerit să chemăm muzicanții și nici să dăm balu. A, nu uitați nimic. Peter, da? uite un pachet de cărți. Gândește-te la o carte. Charlotte ar Ah, Acum amestecă-le, așa. așa, amestecă așa. Dă-le încoace, Petea. Un, vai drei. Și acum caut un buzunar din Italia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. om de pică, e adevărat Iată uite Spune ah, repede ce carte e de deasupra de Dama de pică Este și ce carte de asupra, tu e de ei? ei? Asul de cupă Este, bravo. este Atenție vă rog Altă Ia Iată un plen foarte frumos Nu vrea nimeni să-l cumpere? Da. Oh! Iată, Iată uite ce e după plen Ania Ania, bravo, bravo, e, Gata, gata, am terminat cu scamatoriile Uh, plec la muzicant? La muzican. <laughs> nu înțeleg, nu înțeleg ce face Leonid atât în oraș. Eu cred că totul trebuie să fie isprăvit. Ori s-a vândut proprietatea, ori nu s-a ținut licitația. Atunci, de ce să ne lase atâta vreme în nesiguranță? Mamă, sunt sigură că un unchiul a răscumpărat-o. Da, da. <laughs> Bunica a trimis o procură să cumpere proprietatea pe numele ei cu trecerea datorii. O fi făcut asta pentru Ania. Da, da. Bunica din Iaroslav? A trimis 15.000 de ruble ca să cumpărăm proprietatea pe numele ei În noi nu are încredere Dar banii nu ajung nici ca să plătească dobânzile Astăzi se hotărăște soarta mea Varia? Madame Lopahina? Veșnicul student De două ori te-au dat afară din universitate Varia, de ce te super Varia? Te tachinează cu Lopahin Ei și ce? Tu vrei să te măriți cu el? Mărită-te nu nu mi bun și-mi place Bine, atunci. Atunci, hai, marita te nu înțeleg ce mai aștepți. Da, bine, mamă, dar nu o să-l cer eu în căsătorie. Sunt doi ani de când toți îmi vorbesc de el și numai el nu spune nimic sau face glume. Îl înțeleg. Acum umblă după avereș. Are treburile lui și nu are timp să se gândească la mine. Dacă aș avea bani, măcar o sută de ruble, aș lăsa toate și m-aș duce departe. Aș intra la mănăstire. Oh, <laughs> ce splendoare, Un e? student nu are voie să spună prostii. Da. Ce oră te-ai făcut, Petea? O? Cum ai îmbătrânit? Nu pot să stau fără treabă. În fiecare clipă trebuie să fac ceva. Iertați-mă. Nu mai tachina, Petea. Nu vezi că și așa e destul de mâhnită. E da, prea se prepădește cu firea. Prea se amestecă încât nu o privesc. Toată vara nu ne-a dat pace. ani și mie. Se temea să nu ne fim unul de altul. Ce pasă ei? Și afară de asta nu i-am dat niciun pride să gândească așa cum gândește. Sunt atât de departe de astfel de banalități. Noi suntem mai presus de dragoste. Eu însă, din păcate, cred că sunt mai prejos. De ce nu se întoarce <tos> Leonid? E aș nu mai să știu. S-a vândut sau nu? Mi-e atât de greu să-mi închipei că s-ar putea întâmpla o astfel de nenorocire, încât... În... nu știu ce să cred. Îmi pierd capul, simt... și că sunt în stare să țip. Să fac vreo prostie. Să urmează mă tăidea. Spune ceva! Vorbiște! Dacă s-a vândut sau nu s-a vândut astăzi proprietatea, nu totuna? De mult s-a hotărât cu ea fără putință de revenire. Liniți-vă, dragă doamnă. Nu trebuie să vă mai mințiți singură. Măcar o dată priviți adevărul în față. Adevărul? Adevărul, da! Care adevăr? e, adevărul? Adevărul! ta știi unde e adevărul și unde nu e. Dar eu parcă am morbit, nu mai văd nimic. Lă-a rezolvi curajos toate problemele mari ale vieții. Dar spune mi dragul meu, nu lucruva pentru că ești tânăr! Și pentru că n-ai avut încă timp să suferi din cauza vreunea din aceste probleme. Și dacă privești viitorul cu încredere, nu faci oare pentru că nu vezi și nu aștepți nimic care să te îngrozească. Pentru că viața e încă ascunsă ochilor tineri. Nu, un moment. Nici mai îndrăznet, mai cinstit, mai adânc decât noi. Dar gândește-te, gândește-te bine și fii cât de cât mai marini cruță-mă. Deci. Eu m-am născut aici. Aici au trăit tata și mama Aici au trăit și bunicul meu Iubesc casa asta Nu vine să cred că aș putea trăi fără livada de vișini Și dacă ea trebuie neapărat să fie vândută Ei bine, vindeți-mă Și pe mine Împreună cu ea ba, stima, Și fiul meu s-a necat tot aici Pe tea Pe tea, fieți de mine Știți un om Vă Știți, vă de... din toată inima de, Altfel să știi că trebuia să spui lucrul ăsta zgomot, inima-mi trezare la fiecare mișcare, tremur și nu pot nici să mă închid în odaia mea pentru că mi-e frică de singurătate da. Nu, petea, nu mă judeca aspru, eu țin foarte mult la dumneata, țin ca la urmă de apropiată, să știi că e bucuroasă să ți-aș dea-o pe ani ți-o jur Da, dar vezi, dragul meu că trebuie mai întâi să ți-i studiile, dumneata, nu faci da? nimic Cum nu? Păi, lași să te arunci soarta dintr-un loc într-altul asta e foarte ciudat nu-i e așa? E și cu barba asta ce de gând? Că nu vrea să crească deloc. Caragios pe petia. Da. Eu nu sunt să fiu frumos. Mă poți poftiți v-a căzut o telegramă. Da. Bine, e o telegramă de la Paris. De la Paris? În fiecare zi primesc câte una. Ieri una, azi alta. Nebunul acela iar s-a îmbolnăvit, iar îi merg de prost. Îmi cer iertare. Mă imploră să mă întorc. Într-adevăr, eu ar trebui să plec la Paris Să stau lângă el Cum? Te uit la minastru. Dar ce pot face, pe Cum, cum adică, un moment Ce pot să fac? El este bolnav? E singur? Nenorocit? Cine să-l îngrijească acolo? Ah, Dar cine să-l împiedice să facă prostii? Cine să-i dea doctorii la timp? Ah, și de ce m-aș mai ascunde? Și de ce aș tăgădui când, când e limpede că-l iubesc? stima doamnă. Îl iubesc Este e ca o piatră care-mi stă legată de cât și mă trage la fund. Tata, vezi, vezi, eu iubesc piatra asta și nu pot fără ea. Nu, Petia, nu mă judecă aspru. Mai bine, taci, taci, taci, Petia, nu spune nimic. Nu, vă rog, vă rog, vă rog să-mi sinceritatea. Uitați că v-a furat? Nu! Nu, nu, asta să nu spui! Ah, nu! Cum să nu? E o secătură. Dumneavoastră sunteți singura care n-ați aflat o muncă. E un ticălos, un om de nimic. Cu toți cei 26 sau 27 de ani de tale, pietia, nu ești decât un licean. Ei, Ei, pe la vârsta domnitale, e timpul să fii bărbat? P mă rog? Să înțelegi pe cei ce iubesc? Și să iubești la rândul domnitale? Da, da, așa este, să știi. A, și nu mai vorbi mie de curățenia dumnei să sufletească, pentru că nu ești decât un blec. dar un biet caragios, o pocitanie. Ce spune? Sunt mai presus de dragoste. Păi nu ești, nu ești mai presus de dragoste. Și cum spune First, ești un târ Ce spune? Pe la vârsta dumitale sau nu ai o iubită? E ce spuneți? E înspăimântător, nu mai pot. Eu mă duc, plec! Între noi totul s-a sfârșit! Petea! s, -a sfârșit. Peta! Peta! A -s -a A Peta! Nu Ce mai spui, moșule? Nu sunt înroapele mele. Înainte la balurile noastre, sau general, baroni, amirali, dar acum trimitem după funcționarul de la poștă și după șeful de gara. Și nici ăștia nu vin cu plăcere. E, simt că mă duc. Răposatul meu, stăpân bunicul Doamnelor, ne dădea la toți orice boală am fi avut să înghițim, ceară roșie. De 20 de ani iau ceară roșie în fiecare zi. Ba chiar și mai de mult. Poate că de -aia mai trăiesc. Mai plictisit, măi. Plic. El a fost spunea un om la bucătărie că livada de vișini a fost vândută azi. Și cine a cumpărat-o? A plecat fără să spună. A fost un bătrân care flecărea la bucătărie, dar nu-i de pe la noi. Și Leonida Andreevici tot n-a venit. Oh. Și-a îmbrăcat par de siul. Simt că nebunesc. O să răcească. Și-a oh, și cu tinerița. Simt că nebunesc. du te ia așa, da? du te ia așa află cui a fost vândută livada. Dar nu a plecat de mult. De ce rezi? Nu, nu. De ce te bucuri? Nu, nu, mă gândeam așa că la mai e și pe hodul ăsta Un tont, 99 de neuroși. <șây> Doamne, în cu să-ți fifs. Dacă s-a gânduri vada. Că un vezi porunci. O, dar ce e cu tine? Da, ce ești, bolnav? Tu te de culcă. Nu, da, nu da, da. mă duc să mă culc. Și dacă mă culcă, cine mai servești aici? Cine se mai gândește la toate? Sunt singur în toată casa Lyubov Andrevna, dacă sunteți bună, Lyubov Andrevna Da, e așa spune voi să vă fac o rugăminte De mai plecați cumva la Paris Fie-vă milă și luați-mă cu dumneavoastră Hotret lucrurile aici nu mai pot rămâne Ce să mai spun Fiți bună și luați-mă cu dumneavoastră <tri> am pune să dansez. Sunt prea mulți cavaleri și prea puține doamne. La mie dansul dame, da și bătaie de inimă. Firis Nicole. Deci punționarul de la Poșta mi-a spus adineau niște lucruri. Mi-au tăiat răsoflarea. Înăci, ce-a spus? Dumneata, ești ca o floare. Nu-mi nici plită. Ca o floare. Sunt o fată simțitoare, mă nebunesc după vorbele drăgăstoațe. Hai să-ți fășești bine. Dumnezeu, mm. Dumnezeu, da. dumneata nici nu mă bage în seamă. Parcă și vor nimic o, o gânganie. O, așa e viața. Ce dorești? Fără și o poate că ai dreptate. Dar desigur, privind din punct de vedere, atunci, dumneata mm. îmi permis să mă exprim astfel, și iartă-mă pentru sinceritatea mea. Da. Dumneata m a adus în stare de spirit. Eu îmi cunosc soarta. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire și m-am obișnuit între atâta încât îmi privești viața cu un zâmbet pe buze. <gânt> Mi-ai dat cuvântul și... Da, deși da, eu... Astfel, o să vorbim despre asta mai târziu. Da. lasă mă în pace, te rog. Hai, lasă-mă, lasă-mă. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire, dar îmi voi permite să mă exprim astfel. Eu la toate zâmbesc, ba și râd. Seriu, tot -ai plecat? Ce lipsă de respect! Pleacă de aici! Dă-mi voi să mă exprim așa, că dumneata n-ai de ce să-mi cer socoteală. Nu-ți cer socoteală, îți vorbesc. Umbli tot timpul de colo până acolo și nu faci nimic. Ținem un contabil și nu știm de ce. Dacă lucrez, sau mă plin, sau mănânc, sau joc biliard, asta să o judece numai cei care se pricep și sunt superiorii mei. Îndrăznești să vorbești astfel? Da. Îndrăznești? Adică eu nu pricep nimic, ești afară. Ești să nu te mai văd. Vă rog să vă exprimați într-un mod mai ești, delicat. Eși afară imediat. Vă vă afară! 99 de nenorociri. Să nu te mai primi pe aici. Să nu te mai văd de nou. A susfinit. A susfinit. A ce așa târziu, Luna? Andrei? Ce a venit cu mine? Ei, ce Ce cu mine? Ei, ei spune, nu licitația? licitația Vorbești... da, s-a sfârșit la ora da dar noi am pierdut trenul. A trebuit să așteptăm pe cel de 9 și 30... jumătate. Sunt puțin amețiți. Luna. Da. Hai, Luna, Luna, cic Luna. Vorbește! Spuiști da. Uite, anșoa, ei. Am fost în așa hal N-am mâncat nimic astăzi Sunt foarte obosit Ajută-mă să mă schimb Dar ce-a la licitație? Povestește, povestește, s-a vândut S-a vândut livada de vișini! S-a vândut Cine a cumpărat-o? Eu am cumpărat-o Nata? Eu am cumpărat-o Stați Stați, vă rog, că mi se întunecă mintea. Nu pot să vorbesc. Când am ajuns la licitație, Dariganov era acolo. Leonid Andreești n-avea decât 15.000 de râble și Dariganov a luat-o de la început cu 30.000 peste datorie. Când am văzut cum stau lucrurile, m-am încăierat cu el și am dat 40.000. El 45 și 55, și cinci, așa că el urca cu câte cinci și eu urcam cu câte zece. Și așa, și așa, până la sfârșit, eu am dat nouăzeci de mii peste datorie și mi-a rămas mie. Livada de vișni ea mea, spuneți-mi să-mi în din toate mințele se Nu, Nu, nu, nu râdeți de mine! Dacă tata și bunicu s-ar scula din mormintele lor să vadă ce s-a întâmplat cu ermolaia lor cel bătut care abia știa să citească, care umbla de și iarna a cumpărat cea mai frumoasă proprietate din lume. Eu am cumpărat moșia unde bunicul și tata au fost robi, unde nu erau lăsați nici bucătărie. Visezi, aiurez, poate, poate că mi se pare. E o scornire a închipuirii voastre învăluită de întunecimea necunoscutului. Poftim cheile. Să mergem, dom'le. Da, A aruncat cheile. Vrea să arate că nu mai e stăpână aici. Bine. nu e nicio supărare. Ei, hey, muzicanți! Cântați! Vreau să vă aud am să vă chem pe toți să priviți cum iar Molae Lopachin va izbi cu toporul în livada de vișini și cum vor cădea pomii la pământ. Vom construi vile și nepoții și strănepoții noștri vor apuca aici o viață nouă. Să cânte muzica! De ce? De ce nu m-ați ascultat, sărmana Draga mea, Iubov Andreevna, cum nu mai putem întoarce lucrurile? Oh, dar trece toate astea mai repede. Te s-ar schimba o dată viața noastră prost, orânduită și nefericită. Plânge. Hai să mergem în sală. Să o lăsăm singură. Hai, vină, vină cu Hei! Ce e cu voi, ha? Ia cântați mai tare! Faceți cum vă porungesc eu! Vine noul proprietar! Stăpânul! Livezi de vișini! A fost de e adevărat, nu mai există Că nu mai place, mă Ți-a mai rămas viața înaintea ta Ți-a rămas sufletul tău frumos și curat Să plecăm de aici, mamă, să plecăm, scumpă Hai, vină cu mine Vom să te de nouă, mai frumoasă decât asta Să mergem, scumpă Au venit oamniză și a rămas bună. După mine ăla Alexei Țărano e de treabă, măcar că e necioplit. Le-ai dat punea ta, dar așa nu se mai poate, nu se mai poate. ce nu N-am putut să mă stăpânesc. Poftiți, poftiți vă rog cât un părăl de șampanie de Nu mi-a dat prin cap să iau din oraș. N-am găsit că o singură spiclă la bufetul gării. Vă rog. Da. Vă rog. Nu doriți? Nu vreți să-mi faci cinste, să ve știu eu n-aș mai fi cumpărat. Adică așa nu-mi beau nici eu, Bea măcar tu e așa. Da, Atunci în sănătate celor care pleacă. Ia dumitale, mermă Alexe aici, noroc, bun aici. Champagne asta nu e veritabilă, credem. -mă. mă Cum duple <laughs> sticla? <gânt> e friga al N-am făcut focul asta, că tot plecăm <gânt> De ce Cum de ce? De bucurie Suntem în octombrie, dar e soare și liniște, cavara. vara mm, Bună vreme pentru construcții Nu uitați vă rog că nu mai aveți decât 47 de minute până la plecarea trenului. Asta înseamnă că peste 20 de minute trebuie să plecați la gala Grăbiți-vă! A susit vremea plecării Tresura e la scară unde draco fi galoșii mei? Că nu-i mai găsesc. Ania, nu găsesc galoșii, nu sunt nicăieri. Mă duc la Harkov, la același tren. O să rămân toată iarna la Harkov. Mi-am pierdut timpul cu dumneavoastră. Am obosit stând degeaba. Nu pot fără muncă. Uite, nu mai știu ce să fac cu mâinile. Îmi a de parcă n-ar mai fi ale mele. Lasă că plecăm numai de câr și o să te poți apuca iar de rodnică adunitale muncă. Ha, ia un ia păheiret. Nu, nu, nu beau. Așadar, te duci la Moscova. Da. Ei păi, petrec până la oraș și mâine plec la Moscova. Da, uite, pur așa că profesorii nu și au început cursurile, așteptând. te. Asta nu te privește. fost de cât ești la universitate. E, știi ce, caută ceva mai nou, e vechi și răsuflat. Ia, de cred că nu ne vom mai vedea niciodată. Totuși, oricum mai fi, eu țin la dumneavoastră. Ai degete subțiri, delicate ca un artist, ai un suflet delicat și ales. Să revedem, dragul meu. îți mulțumesc pentru tot. Speram dacă ai nevoie de bani, de drum. Ce se fac cu ei? N-am nevoie. Dar ai bani. Ah, a mă mulțumesc, am primit pentru o traducere. ia mai aici în buzunar. <gri> de unde-ar fi galoșii mei? ia vechiturile! Ce te super Dar ce nu sunt și mei! Nu sunt galoșii mei! Ascultă-mă! -me, astă primăvară am semanat o mie de deseatene de mac și am câștigat bani de 40.000 de ruble! Și ce privei? priveliște când erau toți macii înfloriți! Am câștigat așadar 40.000 de ruble, așa că dacă vreau să-ți împrumut niște bani, am de unde? De ce țin nasă pe sus? Sunt un țăran, îți vorbesc sunt fără ocoluri. Tatăl Dumitale a fost țăran, al meu farmacist, dar asta nu are nicio importanță. Să-mi dai și 200 de mii de ruble și tot aș lua. Sunt un om liber. Tot ceea ce voi ceilalți, bogați sau săraci, prețuiți atât de mult, asupra mea n-are mai multe putere decât un fulg luat de vânt. Eu pot să mă lipsesc de voi. Pot să nici nu vă iau în seamă, sunt puternic și mândru. Omenirea merge spre adevărul cel mai înalt, spre cea mai înaltă fericire din câte există. Și eu, eu sunt în primele rânduri. Și ai să ajungi vreodată? Am vreodată. să ajung? Am să ajung? Sau am să le arăt altora calea? Bine, bine, bine, bine. Și acum, la revedere, dragul meu. E timpul să plecăm. Ne umflăm un pene unul în fața altă, dar viața trece când muncesc din greu, timp îndelungat, mi-s gândurile mai sprindele și mi se pare că știu și eu pentru ce trăiesc. Dar câți oameni sunt frate în Rusia care nici nu știu ce sunt pe pământ? nu are însă nicio importanță. Mersul treburilor nu ține de asta. Aha, se zice că Leonid Andrei a primit o slujbă la bancă cu șase mii de ruble, bă, da, nu o să rămână prea mult. E... Prea lent. Te rog, mama, ca până plecăm să nu se mai taie Da, Adevărat. Mai avut nici măcar atâta. Ta. Da, îndată, îndată. Ce oameni! Da. L-au dus pe firs la spital? Am spus de azi probabil că l-au. Ce Hai, te rog, fii bun și afe dacă l-au dus pe firs la spital. După părerea mea, prea vârstnicul firs nu mai e de dress. Trebuie să ia calea strămoșilor. L-au da. dus pe firs la spital? L-au dus! Un? Și de ce nu au luat pentru? Nu știu, ajuns din urmă să-i se dea scrisoarea. Dacă mai privim măcar o dată, e așa, Pleci. Mă răs, Pleci. De ce să mai plângi? A? Peste șase zile sunt din nou la Paris. Mâine ne s-sim în expres și pornim de parcă nici n am fi fost aici. Nici nu vine a crede Vive la France! nu e de mine pe meleagul ăsta. Nu pot trăi aici. Ce să-i faci? Am văzut destulă mălărânie. Ne de ajută. ce să mai plângi, domnule, așa? lați de cum trebuie și n să mai plângi. Să-mi de la Paris. Mm -hmm. Te-am iubit doar. Te-am iubit atât de mult, i așa? Mm -hmm. Sunt o ființă ginga, da. așa? A, nu. Haideți. Uite, uite, uite că vreun da. E timpul să plecăm. Da. ne a mai rămas numai câteva minute. ce 10 da. minute, trebuie să ne urcăm în sură. Da. Rămâi cu bine, casă dragă. Casa bunicilor. Va trece iarna, o să vină vara, și atunci n-ai să mai fii, ori să te dărâme câte n-au văzut zidurile astea. Hai, motorul meu, oh. tu ești înseninată. Da, mamă. Ochii îți clipesc ca două diamante. Ești mulțumită, nu? Da, foarte mulțumită. Foarte, Aia. mamă, foarte. Începe o viață nouă. Într-adevăr, acum totul e bine. Până la vânzarea livezii de vișine ne frământam, sufeream. Apoi când lucrurile s-au hotărât și nu s-a mai putut schimba nimic, toți ne-am liniștit, ba ne-am și înveselit. Sunt funcționar de bancă, un financiar, mă rog. Oricum, și tu, Liuba, arăți mult mai bine, fără-ndoială. Într-adevăr, m mai liniștit. Dorm bine. Ia lucrurile mele, așa. Da. E timpul să plecăm. Copila mea ne vom vedea curând. Da? Plec la Paris. Voi trăi cu banii pe care i-a trimis mătușa din Iaroslav ca să ne răscumpărăm livada. Hmm. Trăiască mătușica! Numai că banii ăștia nu o să țină prea mult. Nu, nu-i așa, mamă, ai să te întorci curând? Curând? Da. Eu mă voi pregăti. Voi da examenul la liceu și apoi voi lucra. O să te ajut. Vom citi împreună, mamă, fel de fel de cărți, nu așa? În zilele de toamnă vom citi multe, multe cărți, și în fața noastră se va deschide o lume nouă. Plină de minuni. <gângilis> să te întorci, mami, să te întorci. O să mă întorc, să mă întorc cum arăta. Ah, gata! Trebuie să la Ei, acum putem pleca dacă a venit Hermola Alexei. <gângilis> Plec însă cu două griji. Hmm. Mai întâi boala lui Firs. Mai avem cinci cele trei. pe Firs l-au dus deja la spital. Ea și a, -a trimis azi dimineață. Da. Și a doua mea grijă e varia. Ea e obișnuită să se scoale dimineața și să lucreze, și acum fără muncă este ca un pește fără apă. A slăbit, e palidă și plânge mereu răcuță de ea. În mulai, ai să ți îți aduce aminte că visul meu era să vă căsătoriți mm. și lucrurile parcă mergeau bine. Mm. Ea te iubește și știu că și dumii îți place, dar nu, Principa, de ce, de ce fugiți unul de altul, asta nu înțeleg. Să fiu sincer, nici eu nu știu, e, e ciudat, dacă mai e timp să îngata chiar și acum. S-o sfârșimul te simt însă că fără dumneavoastră n-am s-o cer ah, în casătorie. Minunat! Dar ne trebuie trebuit numai o clipă! O chem Fine. numai decât! Bine, bine. avem și șampanie! Ai, foarte bine! Foarte bine! Ia Iașa! Haide-mi ia așa! Da. Anei! Da, da, da, da! O chem, o chem acum! Varia! Varia, lasă tot, lasă tot! Varia și vină aici! Haide, vină, vină! Hai, foarte ciudată! Nu pot să găsesc! Ce cauți, Varia? Galoșii și lui Peter. Ah. I-am pus chiar eu undeva, dar nu țin minte unde. Da, da. Și acum, unde ai de gând să te duci Varvara uh, Mihailovna? Eu? La Rugulin. Da. M-am tocmit la ei ca să le țin gospodăria. Un fel de menajeră, dacă vreau. La Iașnevo, Sunt da. vreo 40 de veste de aici. Uh -huh. Așadar, vreau să-ți spun că eu... Uh, adică... S-a sprăvit cu viața din casa asta și... Unde să fie? Sau poate i-am pus în cufăr? Da, în casa asta nu am ce căuta Eu plec el acum la Harkov, chiar cu trenul ăsta Am multe treburi pe cap mm -hmm. În curte la pe Pihodov, l-am tocmit la mine Da, e foarte bine Anul trecut pe vremea asta, dacă ți mă aduci aminte, Ninja Acum e liniște și e soare Numai că e frig Pe puțin trei grade sub zero Nu m-am uitat de altfel, termometrurile e spart. Ei, haideți, haideți, haideți, trebuie să plecăm. Da, e timpul, măicuță. Cred că am să ajung chiar astăzi la Rogulin. Hai numai aia? de n-aș pierde da, trenul. Hai, iau, dragă-te! Da, da, acum putem porni la putem drum. la drum! Prietenii mei, scumpii mei, dragii mei prieteni, părăsind această casă pentru totdeauna, pot oare să tac. Să mă stăpânesc și să mă exprim la desmărțire sentimentele care umplu acum toată ființa mea. Să, da, da, dragă, dragă, nu trebuie. Da, da, da, da. Uite, uite că tac. Haideți, doamnelor, doamnelor, e nu să plecăm. Da, Stați, sta să mai stau o singură clipă. că n-aș fi văzut niciodată ce pereți are casa asta. Ce tavane. Acum privesc toate astea cu atâta lăcomie. Atâta doioșie. Ți minte, aveam șase ani. Stăm la fereastra asta, și mă uitam după tata, care se ducea la biserică. Ați luat toate lucrurile! Da. După plecarea noastră, nu mai rămâne niciun suflet aici. Eh, până la primăvară. Vă rog să vă urcați între sur, e timp, vine trenul în curând! Pete, uite ți galoșii! Erau lângă geamantan. Și ce murdar! Să pornim! Vă rog să pornim! Eh, tren, gare! Colți. Haideți să mergem. Sunteți toți aici? Nu a da. mai are rămas nimeni? Hai, da. sunt depozitate lucrurile. Ha, hai, trebuie să închidem. Hai să mergem. Adio casă. Adio. Viața de o altă. Viața nouă, te salutăm. Așadar, până la prima vară. Hai, ieșiți, doamnelor și domnilor. La pota, la dar draga, te, te rog. Soară. Da, da. Soară. Și, da. nu, oh, draga, scumpa frumoasa mea Livadă. Răui cu bine. Viața mea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 Să Au plecat. M-au uitat. Nu face nimic. Am să stau aici puțin. Sunt sigur că Leonid Andrei, șarlat, Blana, a plecat cu paltorul. Nu n-au fost. Uite, pe el, așa, i e, e tineri. Viața mea a trecut de parcă nici n-am trăit am, am să mă întind puțin. Nu să mai ramasă, nici un pic de putere, nici un pic. Ты ребрю, потри меня, ты Ați ascultat Livada de Vișin de Anton Pavloviș Cehov Traducere de Moni și Radu Teculescu Adaptarea radiofonică de Dan Puican Distribuția a fost următoarea Lyubov Andreevna, Gina Patrichi Gaev, George Constantin Lopahin, Mircea Albulescu Trofimov, Ion Karamitru Varia, Mariana Mihuț, Ania, Mariana Buriana, Duniașa, Dana Dogaru, Etichodov, Mitica Popescu, Iașa, Mihai Fotino, Charlotta Ileana Stanayonescu, First, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Ileana Șerban, Cristian Molfeta, George Marcu. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.